Transmania Transamérica, você ouvindo aqui na sua rádio a música do Nat Roots. Teve também Echo Smith e Major Laser abrindo esta última meia hora do programa de hoje. né? E vamos fazer agora aquele momento na sexta-feira em que conversamos com o consultor financeiro, o investidor Merhana Merhana. Ele que traz dicas para você aqui, responde a perguntas sobre investimentos, dinheiro como um todo. né? Hoje ele está ao vivo conosco aqui no estúdio. Bom dia, Merhana. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Transmania prazer estar aqui ao vivo com vocês vamos discutir mais um pouquinho da, da nossa pauta sobre dinheiro sobre empreendedorismo já temos alguma pergunta aí hoje, Guilherme Temos aqui uma pergunta que chegou aqui do Mauro Sérgio, morador da Vila Ali Pergunta a respeito de um assunto que até nós abordamos em programas anteriores, Bolsa de Valores, né? que é um assunto que chama muita atenção das pessoas, mas que deixa uma série de interrogantes, porque não é o um mercado uh, que as pessoas tenham familiaridade muitas vezes, principalmente os pequenos investidores. Ele pergunta o seguinte, quanto é um bom capital para começar a investir na Bolsa? Existe um valor mínimo para investir? E em quanto tempo esperar retorno? Legal, é Mário Sérgio isso. Mauro Sérgio. Viu Mauro lá? Sérgio, obrigado pela sua participação para a gente falar um pouquinho sobre bolsa de valores, sobre essas suas questões. Eu gostaria de frisar, salientar alguns pontos que servem de alertas e cuidados antes de você tomar essa decisão de investir em bolsa. Afinal, é renda variável, são ativos de risco. Então você tem que ter uh, cautela antes de tomar essa decisão. Primeiro, Mauro, em relação ao mínimo para investir, tá? Oficialmente, formalmente, não há nenhum mínimo para você investir na Bolsa. Então assim, você tem ações de grandes empresas de 10, 20, 30 reais. Mas tem um porém nisso, tá? Qual que é o porém? É que você tem custos operacionais para comprar uma ação. Por exemplo, você tem o custo de corretagem. Sempre que você compra e vende uma ação, você paga uma taxa para a corretora assim como você tem um custo de permanência que é a chamada taxa de custódia que vai para o agente para o cofre virtual que guarda os seus títulos tá e deixa todo esse processo mais seguro então assim normalmente esses custos de corretagem e custódia ele é o mesmo independente do volume financeiro que você for investir então assim se você for comprar mil reais em ações você vai pagar uma taxa que varia de 10 a 20 reais e se você for comprar 100 mil reais em ações você vai comprar vai pagar exatamente essa mesma mesma taxa. Onde eu quero chegar? que quanto maior o volume, menor será o teu custo percentualmente, porque ele acaba sendo diluído pelo seu volume financeiro. Então, assim, apesar de não ter um mínimo para investir, a gente na Torre Investimentos recomenda um valor entre 5 a 10 mil reais para você começar, prezando pela viabilidade de custos, para que o custo não impacte na rentabilidade da sua aplicação. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao mínimo para investir. Outra coisa, quando você estiver tomando essa decisão de quanto investir em ações, acho que você tem que também dar uma olhada global no seu patrimônio. Global no seu patrimônio eu digo que de tudo que você tem, seja em imóveis seja em renda fixa qual o percentual que você pretende aplicar em ação, justamente para que você não aloque uma uma parcela expressiva do teu patrimônio e você se preocupe com as oscilações diárias, isso afeta o teu emocional isso pode afetar a tua decisão uh, e você acabar também uh, tomando alguma decisão precipitada então assim, você fazer essa análise de perfil, do seu perfil de investidor para você saber qual percentual você deve alocar, é saudável e deve te ajudar também na decisão de qual valor investir. Mas assim, mesmo que com pouco, eu sugiro que você comece a investir, mesmo que no início os custos possam pesar um pouquinho, se você tem interesse entusiasta do mercado de ações, porque apesar de você ter hoje diversas plataformas que te permitam fazer simulações de compra de ações, eu costumo fazer uma brincadeira que tem bastante fundo de verdade, que você comprar ações virtualmente é que nem jogar poker com dinheiro virtual. Todo mundo é arrojado, Uh, todo mundo é corajoso. Agora, quando você põe, mesmo que um valor pequeno do seu capital em ações, você se preocupa com a oscilação, você quer saber por que que essa ação está caindo ou subindo, isso te aproxima do mercado e naturalmente te, te traz cap capacitação. Então é o que a gente chama de capital didático. Uh, qual é o restante da pergunta mesmo, Guilherme? Me Quero saber também a respeito de em quanto tempo esperar retorno, né? A partir do um investimento. Certo. O, o investimento em ações ele é um investimento de altíssima liquidez, tá? Se você pegar os papéis que fazem parte do índice Bovespa, as principais ações da Bolsa, elas têm um grande volume de negociações diariamente. Ou seja, você pode vender, realizar essas ações a qualquer momento, tá? Você não tem nenhuma limitação uh, de prazo ou nenhuma obrigação de permanecer. Porém, essa pergunta é importante. Por quê? Qual, qual o horizonte de prazo para o investimento em ações? Assim, tem algumas visões para o investimento em ações. Tem a visão que eu prefiro adotar de primeiro passo, para quem ainda não está no mercado, que é a visão fundamentalista, é a visão de longo prazo, para quem não está simplesmente comprando uma ação ou especulando no mercado, está se tornando sócio de uma empresa Para ganhar com o crescimento dela ao longo dos anos. Já na, a gente tem uma segunda linha no mercado acionário, que aí sim é a, a, a especulação, que são operações com viés de curto prazo, são operações de maior risco e com retorno mais rápido também. Então, assim, eu prefiro te sugerir primeiro nessa visão de longo prazo, fundamentalista. Então, assim, o que, que seria uma estimativa adequada de prazo para retorno ou de horizonte uh, para essa aplicação? Eu te diria que de pelo menos menos 3 anos, tá? Um prazo ideal seria 5 anos, o prazo ótimo seria de 10 anos e isso por quê, tá? Porque você tem uma relação de risco retorno correlacionada com o prazo ou seja, quanto maior o tempo que você ficar com uma ação menor é o risco que você toma nela, tá? Por quê? Porque muitas vezes no curto prazo, a o comportamento da ação não reflete necessariamente o desempenho da empresa, então às vezes é comum em cenários de crise sistêmica como a que a gente viveu em 2008, você vê o, o que o que acontece. Empresas crescendo e as ações caindo. E isso por um cenário de especulação, por um cenário de crise global. Então, assim, você mantendo essa, é, essa carteira por um prazo mais longo, você acaba amenizando esse risco. Tem até uma frase de Warren Buffett que eu tenho citado diversas vezes aqui na nossa coluna que ele diz, você tem que comprar uma uma ação como um católico se casa, para a vida toda. Então, assim, quando ele toma a decisão de comprar uma empresa, ele pretende ser sócio dela o resto da vida, assim, de estar comprando um negócio tão bom que você não precisa se desfazer dele. Também em relação ao horizonte de prazo, o que eu gostaria de salientar aqui é que muita gente perde dinheiro em ações pela falta de planejamento financeiro, Por quê? Porque se você tem um horizonte de pelo menos cinco anos, como eu te recomendei, não faz sentido você colocar um dinheiro que você possa precisar daqui seis meses, daqui um ano. E as pessoas cometem esse erro, compram uma ação dali seis meses por uma deficiência no orçamento, por falta de planejamento financeiro, acabam sendo obrigadas a vender essas ações num momento inapropriado no mercado e realizando um prejuízo, tá? Então assim, o teu planejamento financeiro para você alocar só um capital que você não precisa no curto prazo será essencial também para o sucesso, para o retorno desse teu investimento no mercado acionário. Esta resposta, portanto, do Merhana Meherana, ele que é consultor financeiro e é também integrante de uma empresa especializada nisso, a Toro. Boa, inclusive, pô, toda a nossa equipe ali trabalha bastante com renda variável, com ativos de bolsa de valores, então tanto para você, Mauro, quanto para todos os ouvintes. Se vocês tiverem mais dúvidas nesse contato, nesses primeiros passos com o mercado de ações brasileiros, contem com a gente, entra no nosso site da Tura Investimentos. Enfim, a gente parte dos profissionais da mesa, são dedicados apenas à Bolsa de Valores, então a gente pode dar um suporte para que você comece esse investimento com uma assessoria profissional que isso também pode te ajudar a economizar alguns prejuízos aí pelo caminho. Merhana, muito obrigado por essa participação aí. E lembrando sempre né, que os ouvintes aqui da Transamérica FOS podem enviar aí suas dúvidas através do nosso WhatsApp 4588282828. Sexta-feira que vem tem mais. Merhana, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela atenção, pela participação de todos os ouvintes. Continuem mandando perguntas, dúvidas para o nosso canal. Sempre um prazer uh, estar aqui compartilhando um pouco do nosso dia a dia profissional com vocês. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado.